وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَفِي الْحَدِيثِ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ الرِّيَاءُ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ النار يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ, صلى الله عليه وسلم قال man laqa ya allah la yushriku bihi shay'an dakhal al janna wa man laqayahu yushriku bihi shay'an dakhal al nar hun mlango 4 katika kitabu tauhid alladhi huwa haqq allah 'ala al abid asema shaykh muhammad ibn abd alwahab bab al, al min al shirk mlangu kuhusiana na hofu juu ya ushirikina ametaja chini yake dalili tano kubainisha jinsi ya kuogopa au hukumu kuhusiana na ushirikina kauli yake al-khawf min al-shirk maana yake yani wajibu Wujubu al min shirk Watahatumu tahatimu wa tahdhiru minhu ya au fahamu wa hii unwan ni kuwa wajibu wa kuhofu na kuogopa ushirikina na wajibu wa kujitahadhari kutokamana na ushirikina hii ndo maana na maksudio ya hi kuwa ni wajibu mtu awe ni mwenye kuogopa ushirikina na jitahadhari kutukamana nayo kalima khauf inamaana kuwa moyo wa mja unaogopa jambo ndiposa akawa ni mwenye kujitenga nayo au akawa ni mwenye kuikimbia kwa kiwiliwili chake kwa kuwa kina madhara hii ni maana يخوف اسما الشيخ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن قاسم رحمه الله عليه وحقيقه الخوف من الشرك لا وحقيقه وكوغوب اشركينا صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع اليه نمت كمتمغيه الله سبحانه وتعالى كقولي na kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala na kumnyenyekea walbahth wattaftishu anashirki wawasailihi wadara'ihi liyaslama min al fihi mtu akijitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akamkimbilia na huku akitafuta kujua ushirikina na mambo ambayo kwa katika kuangukia ushirikina ili awe ni mwenye kujinasua na kusalimika kutokamana nayo. hii ndio hakika ya khofu kutokamana na ushirikina mtu amkimbili Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa aogopa jambo nalo ni kosa la kushirikisha Allah subhanu wa ta'ala ambapo kwa ndani yake kuna ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio hakika ya hofu na ashirku ni kufanya jambo kuwa na ushirikiano ashirku musharaka baina vitu viili au zaidi wanachuoni wameelezea katika ufahamu wa kisheria huwa taswiyat ghayrillah billah fima huwa min khasa'isillah ni kulinganisha asiyekuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ambayo Ni yake Allah Subhanahu wa Ta'ala pekee yake katika uumbaji na ulezi au katika majina matukufu na sifa nzuri nzuri au katika ibada hii haya ni mambo ambayo ni khasna Allah subhanahu wa ta'ala pindi atashirikishwa mtu katika hayo au katika vifungu vitatu vya upwekeshaji basi huo ni ushirikina na wanachoni kadhalika wamegawanya ashirku vigawanyo viwili kama alivyotaja Sheikh Ibrahim bin Nasir Al Saidi alayhi shirkun akbarun jali shirki kubwa iliyokuwa bahiri wa shirkun asgarun khafi na shirki ndogo ambayo kwa imefichikana shirku yagawanika vigawanyo viwili shirki kubwa ambayo iko Bahir na shirki ndogo imifichikana imefichikana na baina ya vigawanyo viwili hivi kunazo tofauti ambazo kuwa wanachuoni wazitaja kutokamana na nusus za Qur'an na Sunna Mthalan katika vigawanyo au tofauti baina ya shiriki mbili hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa tuepushe na vyovyote baina huma farqun fil hukmi wal haddi kuna tofauti baina ya shiriki kubwa na ndogo katika hukumu fal na na katika maana yani taarifa amma falka an yusawi ghayra allahi billahi fima huwa min khasa'is allahi matalan tafuti katika upande wa taarifu shirkah kubwa ni kulinganisha baina ya Allah na Allah katika mambo kuwa yanamhusu Allah subhanahu wa ta'ala kalmahabbati kama kuhusisha mwingine katika kupenda pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala akampenda asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala kama ambavyo kwa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Wahukumu انه la yufaru li sahibih abadan illa bitawba. Na hukumu ya hii shiki kubwa ni kuwa hasamehewi alaangukia abadan mpaka atubie. Na kadhalika anahu yuhbitu jami' al-amal ni yenye kuharibu matendo yote yalotangulia na yalokuwepo inaharibu na inakosesha thawabu wa anna hu khalidun muqalladun finnar na mwenye kuliangukia akifilia katika ushirikina huo basi makazi yake ni motoni daima milele hii ni baadhi ya furuk ilokuwa katika ushirikina mkubwa wal ama ushirikina mdogo huwa ma ata fi nusus anahu shirkun wa yasil ila hadd shirk akbar Taarifa yake ni chochote kilichotajwa katika Qur'an au sunna kuwa ni ushirikina Na ila hali hayafikia katika viwango vya vi ushirikina mkubwa ni chochote kilichotajwa kuwa ni ushirikina kama vile ilivyokuja katika hadith man halafa billahi faqad ashraka apa kwa suku Allah ame amefanya ushirikina na haijafikia katika viwango vya viwa ushirikina wa mkubwa wahukumu انه la yugfaru li ila illa bitawbati hili kadhalika hukumu yake ni kuwa atakaye lifanya basi hasa mehewi illa atakapotubia kwa umum ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi fa kwa Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuwa yeye hakufirii kosa la kushirikishwa na hapa imeingia shiriki kubwa na shiriki ndogo Fakadhalika shiriki ndogo haisamehewi ila kwa tauba wa annahu yuhbitu amal alladhi qaranahu na huwa ni yenye kuharibu na kubatilisha tendo lililofungamana nalo tu sio matendo yote kama ushirikina mkubwa yenye kuharibu kila kitu walakin ushirikina mdogo unaharibu lile tendo ambalo limeingia ndani yake ushirikina huo wala yajibu Finnar fi an na law ushirikina mdogo hadumu milele motoni law ataingia kinyume na ushirikina mkubwa wala yanqulu anil milla law ushirikina mdogo haumtooi mtu katika milla yani katika uislamu bali anabakia kuwa ni Muislamu mwenye kuparaga kosa kubwa kinyume na ushirikina mkubwa atakayangukia mzinguo tutakusha nayo yote atakuwa ni mwenye kutoka katika Uislamu na atakuwa ni kafiri wa tahta almuwazana in hasala maahu hasanatin rajihah ala dhunubihi dakhala aljanna wa illa dakhala na ushirikina mdogo huu atakayefilia katika ushirikina mdogo basi na kutubia basi huyu matendo yake yatakuwa katika mizani baina ya mema na mauvu yake endapo mauvu yake yatakuwa ni mazito kuliko mema yake basi huyu atadhibiwa na endapo mema yake yatakuwa mazito kuliko mauvu yake basi atakuwa ni mwenye kuhudhiriwa na kuingizwa peponi toka mwanzo shirki ndogo atakaikufia katika hali hiyo huyu siku ya kiyama atakuwa katika mwazana baina ya wema wake na mauvu yake kinyume na ushirikina mkubwa Hawekwe katika mizani aslan kwa kuwa Yee hana wema wote ni mshirikina Mwenyezi Mungu na ushirikina ule uliokuwa bahir na uliofichikana na maasi ya yote na nasaba wa Sheikh rahmatullahi alayhi kutaja babu alkhawf min alshirka baada ya kutaja milango tatu ilo tangulia ni kuwa mtu atakapojua tauhid upokeshaji wa Allah subhanahu wa ta'ala maana yake na fadla yake thawabu ilokuwa kwa yule mwenye kumpokeesha Allah subhanahu wa ta'ala yatakiwa ajue dhidi yake kinyume cha tauhid ili asije akaiharibu tauhid yake na kilichokuwa dhidi ya tauhid moja kwa moja ni ushirikina kwani atauhid upoekeshaji na shirk ni kufanya ushirika katika ule umoja ule kwa hivyo akataja alkhawf minashirk wajibu wa kutahadari na kuhofia ushirikina kuwa ni kinyume cha tauhid ndipo saa mubashara moja kwa moja baada ya kutaja milango kuwa inafungamana na maana ya tauhid na fadhila yake kisha akataja dalili ya kwanza kaulullah ta'ala inna allaha la ya an yushraka bihi wa yaghfiru inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa man yushriku billahi faqadhtara ithman adhima hakika yake Allah subhanahu wa ta'ala hasamee an yushrak bihi yani ishraka bihi ya kushirikishwa katika haki zake wamanyushrik billa yaghfiru maduna dhalika liman yasha na qasamee kilichokuwa kili, kili kinyume cha au kilichoko dunia ushirikina liman yasha kuatakae mwezimu subhanahu wa ta'ala kosa la ushirikina hamsamehi alangukia na kosa linginelo lisilokuwa ushirikina yagfiru liman yasha atasamehe ambaye ataka katika waumini kuwa watafanya kosa Isokuwa ushirikina wamiyushirik billahi wa ithman adhiman na atakaye mshirikisha allah subhanahu wa taala katika haki zake basi huyu amezua uongo lolokuwa مكبوة هي آية إن سببها كترمك كما لبيتجه منChooni ابن جرير الطبري رحمه الله عليه في تفسيره. اسمع ابن عمر لما نزلت يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سبحانه وتعالى اوانادي وجزاك ya ibadiy alladhina asrafu al-anfusahum Enyi wajahu walo jikosesha na wakafanya israf kwa nafsi zao kwa kufanya makosa la takunatu min rahmatillah msikate tamaa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'ah hakika ya Allah subhanu wa ta'ala ywasameehi madambi yote Mwenyezi Mungu wa ta'ala anawapa moyo wajazaki ambokuwa Wamkosea kwa maasi na makosa tofauti tofauti wasiwe ni mwenye kukata tamaa na rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwani yeye ni mwenye kughofiria madhambi yote kama rajulun faqal mtume swalla sallama alipoisoma hii aya alipoteremka mtu akanyanyuka akasema washirku ya Allahi hata na ushirikina kadhalika ewe mtume wa Allah kadhalika Mwezimu Subhana wa Taala yusamehe Allah yaghfiru dhunuba jami'an kadhalika na shirk Hini kwa kuwa walitambua kuwa ushirikina ni kosa sana ikawa hii aya imewashangaza hata ushirikina kadhalika ni wenye kusamehewa fakari hadhalika nabi sallallahu alaihi mtume sallallahu wa wasallama akachukia kule kuulizwa au kudadisiwa sana fakala akasema inna allaha la yagfiru an yushraka bihi Wayagfiru yaghfiru ma duna dhalika liman yasha akamsomea hii aya hakika allah subhana wa taala hasamehi kosa la kushirikishwa. na chochote Wayagfiru yaghfiru ma duna dhalika liman yasha nani mwenye kusamehe kisichokuwa ushirikina kwa amtakai hao ambokuo wafanya makosa ya sokowa ushirikina kadhalika si etikuwa wamesalimika bali kwa yule ambaye ataka Allah subhanahu wa ta'ala kumsamehe ndiye atakaye kwa hivyo bado kadhalika wako katika hatari kubwa kwa kuwa mambo yao au hukumu yao haijakatizwa wako gani. Je upande gani upande wa watu ambokuo wamesamehewa au katika wenye kuangamia lakini kule hukumu yao kutopitishwa yaweka katika hali ya khofu Hii ni sababu ya aya kuteremka kuwa ushirikina ni kosa mkubwa na ambokuwa hausamehewi Mnasaba wa kutaja shayhi aya katika babu al-khawf min ni kuwa pindi ilipokuwa idha kana asima shaykh abrahman bin nasir abrahman bin muhammad alqasim wa ala la, la yufaru lahu indapo mwenye kufa katika hali ya ushirikina si mwenye kusamehewa wajaba ala alabd shiddatul khawf min shirk ana wajibika mja kuwa na hofu kubwa husiana na shirka alladhi hadha sha'nuhu indallah kwani Hali ya washirikina mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndivyo ilivyotajwa kwa Allah haisamehi basi mja atakiwa aiogope kwa khofu kubwa wa ma kaunihi aw inda Allah Subhanahu Wala la liman laqiyahu bihi wa huwa hujm lirububia wa tanqus liluluhia wa suu alalamin na kadhalika kuwa nikosa ambalo kuwa ni kubwa mbele zake Allah Subhanahu wa Ta'ala na lahawi ni mwenye kuisamehe kwani ushirikina ni hadmul rububia kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake na umbaji wake na kumfanyia upungufu katika haki ya kuabudiwa na kadhalika ni na mbovu kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala pindi shirki ilipokuwa ni kosa ambalo kuoalisamehewi basi atakiwa mja awe ni mwenye kutahadhari kutokana kisha kataja ashekh muhamad ibn abdullah bin abdullah alayhi dalili ya fini waqala al-khaleel alayhi salam na asema al-khaleel ibrahim alayhi salam kipenzi cha allah subhanahu wa ta'ala wajnubni wa baniya an na'budal asnam katika ayat waikabila Ibrahim rabbij'al hadhal balad amina na kumbuka aliposema Ibrahim kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala rabbij'al hadhal balad amina e Mola wangu mlezi ijalie mji huu uwe ni wenye amani yani Makkah wajnubni wabaniya baniya an'abudul na e Mola wangu mlezi nepushe mimi pamoja na wanangu anabudu al kutokamana na kuabudu masanamu Hii ni dua ya Ibrahim alihisalam kumoomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mji wa maka wenye amani kwa yote ambayo atashuka na awe ni mwenye kumepusha amweke mbali pamoja na dhuria vizazi vyake au wanawe kutokamana na kuabudu masanamu Asana sanamu ni kila kilichokuwa na uso kilichofinyangwa na kutengezwa au kina udhahiri katika ardhi kina abudiwa hii ni sanamu iwe ni jua au mwezi au mwanadamu au kaburi au mti yote haya ni masanamu na kinyume chake wafana watan ni ambacho kuwa hakina uso na kinabudiwa mizimu na mambo ya danna na mara nyingine huitwa sanamu watan yote ni vitu ambavyo kuwa njia kuabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alaihi salam katika hii aya pamoja na kuwa yeye ni kipenzi cha Allah subhana wa Ta'ala kama alivyofungua Sheikh Muhammad ibn Abdul hii aya kwa kusema wakala al-Khalil kutanabahisha kuwa huu ni kipenzi cha Allah Subhana wa Ta'ala aliokuwa karibu naye na ajulikana ya Ibrahim alayhisalamu vita vyake dhidi ya washirikina katika umma wake na jinsi alivyovunja masanamu vita hivyo vyatambulikana na sehemu yake katika dini zote mayahudi wamtambua na manasara ni mwenye kumtambua na katika Waislamu ni mwenye kutambulikana na mp, ni katika mitume bora wa Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na vyo vyote hivi ye anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala wajnubni wa, wa bania an'abud alislam hii ni tanabahisho kwa wote wenye kumkiri Ibrahim alayhi salam kuwa ni kiongozi na ni katika waja wema wa Allah subhana wa Ta'ala wajue kuwa katika sifa zake au katika mambo makubwa ambayo kuwa alikuwa akimtaka Allah subhana wa Ta'ala awe ni mwenye kumfanyia ni amwepushe kutokamana na kuabudu chochote kinachoabudiwa kinyume cha Allah subhana wa Ta'ala walitambue hilo mayahudi walitambue hilo manasara na walitambue hilo ambokuwa ni waislamu waliokuwa katika mila ya Ibrahim alayhisalam Yee kiongozi wao amekuwa ni mwenye kumuomba Allah subhana wa ta'ala aepushe kutokamana na hilo kwa hivyo nao kadhalika watakiwa omwige wa ala, uh, Ibrahim alayhisalam na umfuate katika hilo kumuomba Allah subhana wa ta'ala kutokamana na ushirikina asema ibn kathir rahimatullahi alayhi katika tafsiri yake ymbagi likuli dacin an yadcuwa linafsihi wawidwaliwaalidyhi walidhuriyatihi iyampasa kila mwenye kumuomba allah subحanahu wa taala amwombe allah subحana wataala kwa nafsi yake na kwa wazazi wake na kwa vizazi vyake hii dua ya ibrahim alayhi اssalaam kuwa amwepushe kutoka mana na ushirikina na ilikuwa katika dua aliyofunza Mtume صلى الله عليه umma wake Allahumma inni a'udhu bika, bika an ushrika bika shay'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu hindo wa mtume صلى الله alikuwa akifunza umma wake wao ni mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba maghfirah aweepushe kutokamana na na kumshirikisha na jambo ambalo uko wanalijua na awasamehe kila ambacho hawali hawalijui kwa hivyo mnasaba kwa kutajwa hii aya katika babu al min ni kama lilivyosema Ibrahimu taini wamanyamana wa balaa baada Ibrahim kama Ibrahim alihisalam ni mwenye kuhofia balaa ya ushirikina nani ambaye atasalimika kutokana nayo hii ni dalili ya khatari wa jambo hilo ambalokuwa kwa latakiwa kila mmoja au ni mwenye kuogopa kisha akataja دليل يا 3 حديث فقفوا ما أخاف عليكم الشرق الأصغر فسئل انهم فقال الرياء حديث يا محمود بن لبيد اهتجهد امام احمد باسناد حسن نا الطبراني والبيهقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه قومتمه صلى الله عليه وسلم اليوا عبيه صحابه زاكي. إن أقوى فما أخاف عليكم الشرق الأصغر. ني ني الأصغر. ني الشرك الأصغر حقيقة كيكubwa ninachoogopeni ni ushirikina al-asghar ulo kuwa mdogo kikubwa ambacho kwa naogopeni zaidi umo wangu ni ushirikina mdogo qalu wa mashrikul asghar ya rasulullah wakamuuliza ayyumjume wa allah nini ushirikina akasema niria mtu kujionyesha yakulu Allah Taala يوم القيامه idha ajaza nasa bi amalihim atasema Allah Subhanahu wa Taala siku ya kiyama pindi atapowajazi na kuwalipa kila mtu matendo yao idhabu ila ladina kuntum turauna fi dunya Rejeni kwa wale ambao kwa mlikuwa mkijionyesha kwao kule ulimwenguni Fanظروا هل تجدون عندهم جزاء Nendeni mtizame kama mtapata jazaa na malipo ya kujionyesha kwa nyakoao je watawalipeni Mwezimu Subhana wa Taala wa Ta atawafukuza wale ambao walikuwa wakijionyesha kwa watu katika ibada ambazo kuwa, wakizifanya Mtume صلى الله عليه kadhalika ameipigia mfano shirkin asgar Yakumu rajul fayuzayinu salatahu lima yara min nadar rajul mfano asimama mtu ili kuswali kisha akawa ni mwenye kupamba sala yake kwa kuwa amejua kuwa watu wanamtizama ataka asifiwe ataka watu wamtaje kuwa ajua kuswali au ni mwenye kufanya jambo kwa uzuri ataka sifa za watu Wakadhalika imekuja katika hadithi ya watu watatu ambao watakuwa ni wa mwanzo kuingizwa motoni aw alayusaribuhimu nnar 3. Wa mwanzo ambao kwa na moto siku ya kiyama ni sampuli tatu ya watu. Wakatajwa mwanachuoni na msomi na mujahid. Hao watu wote walifanya matendo ambayo ni ni ibada ya kumabudu Allah subhanahu wa ta'ala walakin kila mmoja alilifanya kwa ajili ya watu omtaje na wamsifu na wamuone jinsi alivyokuwa ni msomi au jinsi alivyokuwa na ukunjufu wa kutoa mali au jinsi alivyokuwa ni shujaa ili watu omtaje amefanya jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili watu awe ni wenye kumsifu na kumtaja kwa uzuri hawa wote watambiwa watakapoulizwa madha amilta atatoa udhuru wake nilifunza au nilipigania au nilitoa mali yangu kwa ajili yako fa lahu kadabta ataambiwa umedanganya bal fa'altali yuqal ulifanya ili isemwe na utangazwe na utajwe Ewa? na Allah subhanahu wa ta'ala atamrisha au ni mwenye kuchukuliwa na atupwe ndani ya moto ya jahannam haya ni makosa matatu ya wale wa mwanzo mbukwa watakuwa ni wenye kukokwa motoni Wata, walipo angukia katika kosa la kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala nayo ni kwa kufanya Ria na kadhalika katika makosa ya ushirikina mdogo kama vile sum'a imetajwa ria kadhalika sum'a sum'a ni mtu kutaka kusikizwa na kutambulikana utajo wake na mbele za watu كذلك ان ketika الشرك الاصغر مناسب لوكتاج حديثي اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر اسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله عليه انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين متى صلى وسلم اليغوبيه جنب هيدي وجد ولو كما ولو wolelekezewa Khabari hii nao ni masahaba radhi Allahu anhum kuwa naogopeeni na, na wacheleeni hili kosa la ushirikina mdogo nao wajulikanwa misimamo yao na elimu yao na bidii yao na jitihada yao na radhi ya Allah Subhanahu wa taala juu yao lakini mtume sallallahu alayhi wasallama akaogopea hilo Jewa wasiokuwa wao ambokuwa fadla fadhila ambokuwa wakurubia, watakuwaje ni katika bora zaidi kuogopewa asema Sheikh Abrahman rahmatullahi alayhi wa idha kana sallallahu alayhi wasallama yakafu ala ashabih na iwapo mtume sallallahu alayhi wasallama anaogopea sahaba zake alladhina wahadullaha wa ragibu ila ma amaru biji, ila ma umiru bihi ambokuwa walimpokeesha Allah subhanahu wa ta'ala na wakawa na raghba mapenzi makubwa juu ya yale ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwaamrisha wahajaru na walihama miji yao kwa ajili ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wajahadu na wakawa ni wenye kupigana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala waarafu ma daahum ilayhi nabiyahum na wakawa na elimu kusiana na ulinganizi wa mtume sallallahu alaihi wasallam alichowaligania hawanayo hali hiyo fakayfa la yukafu wa fawqahu man yudani man la yudani jinsi gani je watakuwa wale ambao Hawa wakurubi katika fadla wasiogopewe hicho ambacho kwa ni asgar siuze kilicho kwa kubwa wa la nisbata lahu ilayhim fi ilmi wala amal zaitakuaje hofu juya wala ambokuwa hawalingani nao si katika elimu wala katika matendo mema khususan idha urifa an atarannasi alyoma bal kathiru min al ulama min ulama'il amsar khasa hii kidjulikana kuwa wengi wa wanachuoni walokuwa katika miji نبيجي لا يعرفون من التوحيد الا ما اقرب ما اقرب به المشركون خصوصا ولي إلا ولي ولي ولي يعني توحيد ولا انبقوا اسموا قوه ني وانا чуوني وغزامه هذه ونجواو hawajui kuhusiana na tauhid illa walivy walichokijua wale washirikina yani tauhidur rububia wala hajuta tauhidul uluhia lam ya'rifu ma'na alilahia alati nataf, na, nafatha kalima alikhlas Ankuli masi wallah. Au, kuwa, Imekudia, ma wallah ushirikina au tawhid ambakuwa kalimatul ikhlas imekuja kuibainisha yani kalima tawhid maana kumwabudu allah subhanahu wa taala peke yake basi la na chochote maana hiyo wengi ambakuwa kuwa ni wanachuoni katika zamahizi hizi hawatambui hawa hofu juu yao itakuwa kiasi gani Wayakuluna yakuluna makalaha fahuwa ma qalaha fa huwa man muslim wa in mafaala. Ma na fa'ala an kusema, hawa wanachuoni kuwa atakayetamka la ilaha illallah basi ni muslim na afanye atakachokifanya ye ni muslim hawa hofu yao itakuwa kiasi gani leo hii watu wamefanya makosa makubwa katika makaburi na kuelekea kwa soku Allah subhana wa ta'ala kwa kuomba na kualilia na pamoja na hivyo uonekane kuwa hawa ni waislamu wakamilifu katika dini yao la watu wema Mtume صلى الله aliwaogopea ushirikina ndogo na mkubwa jeu wasokuo wao itakuwaje yatakiwa watu wao ni wenye kuogopa ushirikina dalili ya 4 اتجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندن دخل النار رواه البخاري قسم ابن صلى الله عليه وسلم ketika حديث يا ابن مسعود رضي الله عنه من مات جمله شرطيه ييوت ambayo kwa او يتم فيك كفوك وك هو يدعو لله ندن لكن في لفظين غيره وهو يدعو من دون الله ندن لا اله له امو الله سبحانه وتعالى او مشركه الوامئك pamoja الله دخل النار دخل النار جواب الشرط من يا شرط نجزاء atakuwa ni mwenye kuingia motoni. Dakala nar man mata hapa haitajwa uote katika watu yani mtu fulani na fulani walakin yeye yote awe ni katika tabaka ya wanachuoni au katika tabaka ya awamu usiku wanachuoni awe ni katika tajiri au maskini awe ni katika walotangulia au atakao mwisho yeyote yule ambayeatamkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kosa la wa huwa yad'u lillahi nidan aomba pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mshirika Addua yagawanyika vigawanyo viwili ili kudhihirisha jinsi gani hii kalima inyeni kukusanya kila ambacho kwa anakistahiki Allah subhanahu wa ta'ala adua ijulikane kuwa ni vigawanyo viwili dua ul ibada na dua ul mas'ala dua ibada ibada ni dua kama vile sala saum zaka na ibada nyinginezo zote hizi ni dua kwani ambekuwa anafanya ni kana kwamba amuomba Allah subhana wa ta'ala kwa hali yake kuwa ampe ujira unaopatikana katika ibada hiyo na amuepushe kutokamana na adhabu Wenye kupatikana ambaye hatu hatoitekeleza ibada hiyo hii ni dua ibada hata ibada ammuomba Allah subhanahu wa ta'ala tawabu ya matendo hayo na amuipushe kutokamana na ukuba ambao yanapatikana kwa asiye tenda hilo na duaul mas'alah ni mtu kutumia elimu wake naam na kumwita Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ni ruzuku au nipe kadha nifungulie katika kadha nipushe katika kada Kwa hivyo kalima dua ni nyekusanya ibada na kukusanya mtu kutumia ulimi wake. Kwa hivyo ambaye kwa ataelekeza chochote katika ibada kwa si Allah subhana wa taala au akamlilia na kumuomba sokwa Allah subhana wa taala, ndakhala nnar. Huyo atakuwa ni mwenye kuingia motoni, bali atakuwa ni mwenye kubakizwa humo motoni milele pasina kutolewa. Mnasaba wa kutaja hadithi hii katika babu alkhawf minashirk ni kuwa pindi itakapojulikana kuwa ambaye kifo chake kitampata katika hali hiyo basi mmoja kwa moja makazi yake yatakuwa ni motoni hii inawajibisha mja awe ni mwenye kuogopa ushirikina isije ikamfikia kifo na ilhali yuko katika hali ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufishe katika hali ya kusalimika kutukana na kumshirikisha Kisha kataja dalili ya tano Wal muslimin anjabi radiyallahu anhu na imekuja katika sahihi muslim hadithi ya Jabir radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam قال kwa mtume sallallahu alayhi wasallama alisema man laka allah la yushriku bihi shay'an dakhala al yeyote atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama na ilhali hakumshirikisha na chochote huko limunguni dakalan dakal atakuwa ni mwenye kuingizwa peponi waman laqiyahu yushriku bihi shay'an dakal an nar na atakayekutana na Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama na ilhali alimshirikisha yani alikufa katika ushirikina wala hakutubia dakhala annar al akamshikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote dakhala annar huyu atakuwa ni mwenye kuingia au kuingizwa motoni hii hadith yalingana na aya aliposema Allah subhanahu wa ta'ala inahu man ya'ti rabbahu mujriman fa innahu inna lahu inna jahannama la yamut fiha wa la yahya atakaye mjilia mula wake mujriman ilhali li ni mkosefu mkosefu mwenye makosa makubwa ushirikina fana laho jahannama huyu malipo yake yatakuwa ni jahannam mzungu tupushe nayo la yamutu fiha wala yahya kuwa katika hali ya kufa wala uhai hana uhai kamili wala ha hafi katika moto wa jahannam yuko baina ya kufa na kuwa hai yani hali yake takuwa ni hali mbovu sana la yamut فيها wala yahya wam yanatehe atakayemjalia allah subhanahu wa ta'ala mola wake basi na ushirikina il hali ni mu'min qad amila salihat na il hali ametenda matendo ambayo kwa ni mema fa ulaika lahumud darajatul hao ndio ibuka na daraja zilizo kuwa za juu Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalika jazaa man tazaka. na daraja hizo ni za peponi ya milele watakamoishi watakapoishi Mitajri min tajri min tahtihal anhar tinyaki yapita mito khalidina fiha wataishi humo milele wa dhalika jazaa man tazakka na hii ni malipo ya wenye kujitakasa Kutokamana na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ushirikina na yalokuwa chini ya ushirikina Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupe taufik ya kumwabudu hakika ya kumwabudu kaul Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna hapa asema Sheikh Muhammad ibn Abd Fihi فضيله السلامه مني Hapa kuna fabula ya kusalimika kutokamana na ushirikina kwani atakaye kutokamana nayo biye malipo yake dakhala aljanna atakuwa ni mwenye kuingia peponi na kalima shay'a la yushrik bihi shay'an hamshirikishi Allah subhana wa na chochote Wanachuoni wasema kuwa ya kusanya ushirikina mkubwa na ushirikina mdogo awe ni mwenye kusalimika na vyote basi huyu malipo yake yatarajiwa kuwa ni peponi na kalima kauli yake mtume sallallahu alaihi Waman wa ya yushriku bihi shay'an na atakaye kutana na Allah amshirikisha na chochote kiwe ni kikubwa au ni kidogo chochote katika ushirikina dakhala annar atakuwa ni mwenye kuingia motoni ama kuhusiana na alofilia katika ushirikina mkubwa jambo lake liko bahir kwa huyu la yaghfirullah inna Allah, la yaghfiru an yushraka bihi mwezimu hasamehi mwenye kumshirikisha ushirikina ulokuwa mkubwa jambo lake liko wazi kuwa huyu ni kafiri atakuwa ni mwenye kubakia motoni milele Je yule ambaye Amifanya amefanya ushirikina mdogo ambe kuwa huja mtoa katika uislamu hao wanachooni wametofautiana kusiana naye wengine wasema kuwa aya ilikuja kwa jumla am inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi hasemehi ishrakun ushirikina wote atakao shirikisho allah subhana wa taala huyo atakuwa ni mwenye kuadhibiwa kauli yao wansema kuwa atadhibiwa kisha atakuwa ni mwenye kuondolewa motoni baada ya kutakaswa na moto na akawa ni mwenye kuingizwa peponi. Na wengineo wakasema kuwa ushirikina wote mkubwa na mdogo Hasamehewi atakuwa ni mwenye kuadhibiwa kwa kwani ushirikina mdogo ni kosa kubwa katika makosa makubwa ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa hakuacha kusema kuwa samehi bali ameingiza katika jumla ya makosa hai hayeambi wala hakuivua hakui kutokana na msamaha wake Allah Subhanahu wa Ta'ala kauli mbili baina ya wanachooni walakin wabahir ni kuwa ambaye atafanya ushirikina mdogo endapo hatutubia basi huyu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala insha'a addabahu. akitaka atamwadhibu wa insha'a ghafaralahu na akitaka atakuwa ni mwenye kumsumsamee kwa kuwa amekufa ilhali muislamu ni ile tendo tu ambalo kwa amelifanya limebatilika na Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala kwa rahma zake akitaka atakuwa ni mwenye kumrehemu na kumgufuria Mwenyezi Mungu ndiye ajuae zaidi Hizi ni dalili tano miongoni mwa dalili nyingi ambazo kuwa za zafungamana na uwajibu wa kukofu na kuogopa kuangukia ushirikina Ambokuwa ni kinyume cha atawhid yatakiwa waumini wawe ni wenye kuzingatia na waijue ushirikina hakika yake ili wawe ni wenye kujepusha nayo na tawhid yao iwe ni yenye kusalimika kama njia ya kusalimika na kujivua kutokamana na na ushirikina na dawa yenye kuokoa dawa yenye kumsaidia mtu kutokamana na hilo kwani ushirikina mtu asipokuwa muwahid Mwenye kumpekesha Allah subhana wa Ta'ala basi ana hana budi atangukia moja ya ushirikina mbili Ima ushirikina mkubwa mzingo tuposhwe nao au ushirikina mdogo kwa kujua au pasina kujua atakuwa ni mwenye kuangukia mojawapo Ima awe ni muwahid katika hali yote au awe ni mwenye kuangukia mojawapo katika mojawapo za hali kwani mwanadamu hasalimiki katika matendo yake Na kutaka dunia Ima cheo au utajo au mali na sheitani siku zote ni mwenye kumwinda huyu mwanadamu na kumtahini na kumvutia katika kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala ili amwangushe katika kosa ambalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala analikasirikia kwa hivyo yatakiwa mja ajue jinsi gani atakuwa ni mwenye kujinasua ataja ashaka kabrahman bin Nasir saidi miongoni madaa ambazo kwa zitamnufaisha mja ajiepushe na ushirikina wa ala abdi an yajtahida fi tanmiyati likhlasi fi qalbihi nani wajib kwa mja awe ni mwenye kujitahidi kuikuza ikhlas katika moyo wake yatakiwa kila mja awe ni mwenye kujitahidi na kujibidisha katika kuikuza ikhlas kumtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala kila ibada katika moyo wake watakuiyatihi na awe ni mwenye kufanya bidii kuipa nguvu na kuifanya imara ikhlas katika moyo wake jinsi gani asema wadhālika bikamāli ta'alluq billah nayo ni kuwa Kujifungamanisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu ta'alluhan wa inabatan Kwa kumwabudu na kwa kumrejelea kumwabudu kwa kila ambacho kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumrejelea pindi tu mtu anapokosea kosea khafu uwaraja na ajifungamanaisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuhofia kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala na madhamu yake Waraja na kutarajia malipo kutoka kwa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kila ambacho kwa anafanya aogope Allah Subhanahu wa Ta'ala endapo atakosea hapa atakuwa ni mwenye kuadhibiwa na atarajie kutoka kwa ku Allah Subhanahu wa Ta'ala malipo pindi atakapokuwa ni mwenye kufanya ibada wa tamaan wa na awe na matamanio na, na raghba ya tawabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na ridha zake Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli ma yaf'aluhu al-'abdu wa ma yataqahu katika kila ambacho kuwa anakifanya mja na kila ambacho kuwa anakiacha awe na hofu na awe na ragba katika kila ambacho kuwa anakifanya au anakiaacha min al-umuri al-dhahira katika mambo yote ya dhahiri na mambo yote ya batini fa ila al iklas bitabiatihi yadfa ushirika al akbar wal kwani ikhlas kitabi'a ni yenye kuondoa na kuzuia ushirikina mkubwa na ushirikina mdogo ambaye atajifungamana na ikhlas basi ushirikina mkubwa utakuwa ni wenye kujivua na ushirikina, ushirikina mdogo kadhalika utakuwa ni wenye kuondoka Wakulu kulli man waka aminu na ummina shirk fali ikhlasihi asema Sheikh rahmatullahi alayh na kila atangukia chochote katika ushirikina basi yatokamana na ubaifu wa ikhlas alokuwa nao pindi ikhlas inapodhofika ndipo huyu mja huwa ni mwenye kuangukia ushirikina imma mkubwa mwezingu atakushana nao au ushirikina mdogo uliokuwa umefichika mwezingu subhana wa ta'ala nao kwa hivyo njia ya khalas ya kujitakasa kutokana na shirki na kuyogopa ni mtu ajibidishi katika kumtakasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ibada na Mtume sallallahu alayhi wasallama kadhalika bali alitoa dawa kusiana na hilo alipobainisha nini maana ya ihsan anta allaha kaanna tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu alipotaja nini maana ya ihsan mtu kuwa mwema katika yote kuwa anayofanya ni awe na murakaba wa Allah Subhanahu wa Ta'ala uchungaji wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ima imwaamubudu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika martaba za juu kana kwamba anamuona Allah Subhanahu wa Ta'ala hii yampelekea kuitekeleza ibada katika sifa na hali nzuri huku anamshuhudia Allah Subhanahu kuwa anamshuhudia Allah Subhanahu wa Ta'ala au katika martaba ya kuwa Allah subhana wa ta'ala amchunga na amtizama basi huyu hawi ni mwenye kupinda na kukosea katika ile tendo amokuwa anamfanyia Allah subhana wa ta'ala bali endapo ni jambo la kosa Hwa ni mwenye kuogopa kwa kuwa anajua kuwa Allah subhana wa ta'ala ni mwenye kumwona hili ni jambo amelokuwa la mja mcha kujepusha na kosa hili kubwa la ushirikina والله عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم